Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Prošli puta mi smo govorili znači o nekim planenima ili fitni koja je zahvatila u našem našem I jedna od tih jeste bila kad smo govorili o tome da može nazvati tako, jeste smutnja ili neredi koji proizilaze od onih koji uzmeju znanje iz knjiga. tako bilo? I govorili smo šta je sebe rekao već za takvu vrstu učenjaka koji podučavaju svoje džemate ili one koji slijede znanju koji su oni uzeli iz knjiga a nisu sjedili pred učenim. I to je jedna od takozvanih danas inače i u orapskom svijetu i ovdje savremenih smutnih koje se pojavljuju u raznim organizacijama i džamatima. Mi ćemo danas, Mila i Tara, malo posmutnjama, koji koje inače pogađaju džemani tega organizacije i tako. A zatim ćemo se birni lahi ta'ala osvrnuti na liječenje te bolesti. Počet ćemo birni sa hadifom koji bilježi imen djausin u svom dijelu kitabu To je uvijel iz I nabijal se spada u samu plejadu učenjaka Selefa. Umro je od 280 i neke godine po Hići. Ovo dijelo koje je napisao zove se Kitabu Sunnja. I vjerovatno će svako od vas da kaže to je dijelo koje govore o hadithima, tako, knjiga Sunnjata zove se. Svako će od vas, to su dijela ili to je dijelo koje govori o Sunetullahi pa sallallahu alayhi wa sallam. Jest, među timo je bilo je obraćao akidetske prirode. Naći ovo je delo je on sa kupija akidu Erlesonija tabal jamaata sa onim što je došao da Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam sa svojim lancima prenosilaca. I prvi hadis koji on biljaži ovde, ovo su međelo ujedno obraćao dragocino. Šejh Albani donega tahtik i verifikaciju. Dakle, nemojte se zavaravati, a vas neko kaže ovo je naša akida, da kaže i ponuditi tamo brošulicu. Nemojte se zato zavarati. Ili ti povodi nešto što je skinuo sa interneta, ili neki je delcovi, jao, brač. Evo, ovo je jedna od dijela, vidite koliko je debelo. Koji je Selef napisao, Ibn Bata je napisao devet tomova o akidu. U svojom delu, Ibane kubra. Malo koji daje, to ima, brač, jer to je nije zanimljivo začitati. Dok čeka nije začitati. Jer ima bapta is to tako dolazi sa lansima prenosilaca do Allahu poslanik Kalihisratu koji su govorili o akidatskim meselama. Ne me razumijete? Mi danas kačitao knjigu čitaš knjigu na primjer. Vasilije is je ja tako jesto učio za to djelu. Fino ti kaže no, imam je tamo, ne znam ja, o meseli, o ovom meselu, o meselu, o nekom kojeg je on sa pio shodno do Kazmesku Rana i tako? Napisao on znači. Ali nema ima svoga seneda. I to je dijelo mnogo lakše svakom običnom čitalstvom da čita. Doći ovakve djela, su teška. <laughs> Lanac prenosilaca pa je vjerodosljeno, nije vjerodosljeno, ko će sve to čitati, daj meni, daj mi servirano. Imano Balta je napisao vraćao devet tomova u Aqidi. Samo u i dijelo. Ibanetu al-Kubra a fizaturi napisao kitab al-sharia koja se štampa u 6. tomu. I ostali halal napisao u 7. tomua knjigu, kazave su tako same. I to je manje više sabrana djela, znači od imama Ahmeda njegova kitab skobjedena dvojno, i ono što dolazi do sahabe i tabeina, ono što došo do as-sali salallahu alajhi koji se nalazi u medelu, njega džab autor stavio odma na početak. Kaže, Allah'u postanik sallallahu alayhi wa sallam u wahad je tibir dosta danas pnasta yakun wa quavun te tajara bihim tilke l'ahva'u kema he tajaru bi sahibihi doči če kaže narod doči če narod koji če kaže u sebi uvako čemo to prevest ima ti Sindrom. U sindrom. će imati sindrom. Odnosno, nosit će ga i sindrom, što bi rekli mi, čifa ili slijedjenja ličnog, sobstvenog prohtjeva ili prohtjeva onoga koji ga uči i podučava. Neće znači biti to narod koji će sviti Kur'an i sunnet. Naravno, kad smo kod ovoga termina, Načete da svaka grupa, grupacija čak i Rafidije, i Šije, i Džehmije, i Malteze, ali stali, svi kaže da su na Kur'an i sunnetu. Tako ni ovi neće toga se mimo ići. Znate, doće skupina, doće narod koji će znači imati, stano će biti u tome, stano oko njega je šta? Tilkel ehvar, kako kaže Allah, pa san i sa saleme, Znači slijeđenje prohtjeva. I to onda poradi, kako smo spomenuli, kao što se nalazi, kaže, sindrom bijestnila u onome kojeg je ujeo bjesni pas. Kajma <home> je teđara kelebu bisahibi? Palestina cijela. Šta je kelebi? aha maradhi eh to bolest koi znaczy od czlowik kazda moze pas ah barakallahu fek jazakallahu khairan nacete mnogi koi ne pozaj Kaže, tako nosita, znači nosi slijedi strasti, kaže, poput psa kojeg slijedi svoga vlasnika. Međutim, nije vraćan. Kele jeste bolest ili virus kojeg ostavi bijesni pas na ono do koji govi zavrdu. la jeboka, kaže lal poslani sasvama, sve dok ne bude ostao mefsilin ili mufsilin, oba dva ispravna izraza, Svedok ne bude ostao ni jedan sklop ili jedan dio njegovog tijela gdje se presavija a što bi rekao mi a da u njega vjesminođe hteta je doka bude njegovsko. Mišta reči ostaje u nekomem tijelu a da to vjesmino koji ostaje znači bijesni pas neće ući u njegovo tijelo. Braćo prije vi dobro znate da se kada ugrize insan a bijesni pas čovjek umirili umirili U mene, znači prije nije bilo lijeka za to, dok nije došlo vakcinacija, dok nije došlo protu serum za to. Dakle, onaj koji isledi prohtjeve i svoje čefove je ovako me stavio. Kad god ga nađeš u njegovu meseru, uvijek neka fitna i prisutna. Mesela ova, mesela ona, ono veočao, ono je prigovorio, ono ga ogovori tako da naćeš ga uvijek danas opet to sutra opet to spomnije presutra i kad se nađe u uđamatu i zajednici onda mora dođe do čega mora do toga ziraženja Allah šabuh je naredio sliđenje Allah njegovu poslanika a pokudio je na ružnim ili ružnim nazvao da čovjek slijedi svoje prohtjeve na mnogim mjestima. Između ostalog sliđenje prohtjeva, a ludira, braćo ili dolazi, donosi nam rezultat cijepan. A Allah, želešanu u cijepanje žemata ili zajednici muslimana, opisuje sa sojsima muštnika. Mina levdine fara podinu makanu žija. Kaže, nemojte biti ola takunu, i nemojte biti, znači, kao mušrici, minan mušrikih, minal ladhina farraku dinehum, vakanu ši'akulu hizbin bima ladehim farihon. Nemojte biti, znači, poput mušrika, ili imati to svojstvo koji, kaže, koji su svoju vjeru pocijepali. Razparam parčali, uparam parčali. I nisu se satim im zadovoljni nego šta kulu hizbin bimaledehim ferihon, i ovo smo mi govorili, i svaka partija nakon pocijepanja je zadovoljna i sretna i radostna na ono na što poziva. A mi smo u prošliju puta, ako se sjećate, govorili da imamo dvije vrste imama, sjećate se. Imami koji pozivaju na uputu i imami koji pozivaju kako jehdune bijemlina, kako kaže lahjđelešanu koji upućuju sa voljom Allaha za vađade i ovi drugi ne upućuju, nego pozivaju ili narod, kao što smo povjeli puta. Tako i ovdje u ovome slučaju, svaka od tih skupina nije samo da je zadovoljna ovom naproti i poziva katona, ovo je, znači, od prilike malo uvoda na početku. Dakle, Allah poslanih sallahu alayhi wa sallamu hadijete opisao, znači, karakteristike i pojav određen u i njegov izgledu. Allah mi je svjelo braćom da mi prepoznajemo određene ljude svojim karakteristikama. Gdje god se je po pocije poslije džemal. I gdje god se nađe, po, nađe se znači dolazi do sukoba, mržnje i tako da. To je. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu Al fitnetu je šeddu miram patru. Smutnja, je ašed težav dobijstva. Kada vrati tova i sada aja na mufassirah, na tepsir Ibn Jarirah, na faberija i ostali, tamo će vam doći sa lancima prenosilaca od -kata, Katarde, od Mujahide, od Hassane i Basrija, da su oni da ovdje znači ašeddu minel katr, da smutnja znači da je žršćaj, težav dobijstva. Kaže, aširku ašeddu minel katr, kaže, to znači da je širk, u stvari, gori od ubijstva. I sam se samo samim zadovoljio i nije se mogao razjasniti. Međutim, imam šavkani u svome dijelu, tafsiru, Fethul Qadila, kaže u komentaristom, navodi sve on govore značenja ovoga ajeta, zatim kaže vo zahiru. ono što je kaže jasno, da se kaže iz ovoga ajeta iznalazi upuće na svaku vjersku smutnju u bilo kojoj obliku ili sliki i u bilo kojem uzvogu. Bilo koji uzvog da se pojavi i bilo kakav oblik, svaka smutnja u vjeru. Ovo znači to. Jel, fitne, to je što mi nam kata, kažem vam da ovo znači šta? Na vjersku smutnju koja se pojava u jednom menavodu. أدركوا معي الثلاث لشانو كاجي الفتنة أكبر من القتل الفتنة كاجي اشتاع دورا كاجي سبحانه وتعالى هل هي كتقول مفتني هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات المهكمات الحن أم الكتاب وقر متشابهان فأما الذين في قلوبهم زيبوا فيتبعون ما تشابه منه باتغاء الفتنة On je onaj koji objavio kaže te tebi knjigu. U njoj se nalaze ajete koji su mohkem jasni. I većina su. I ima on njima šta? Mutešadi ajeta. I oni su manjina. Fa'amma al ladhine te'i qolohu bih zajed A oni koji u svome srcima ili u svojim srcima nose već zavodu, usit rada, klicar postoji. Jad tad u ne ma tešabeha minhumu slijede i manje jasne ajete ibtilaa el titne. Da bi sad im prouzrokovali napravili šta. Hrit, smutnja. Kaže uzmišeni, ođe anna ba'dukum ne ba'di fitne. I mi smo učinili vas da budete jedni drugima šta? Smutnja. Muslimanu, Muslimanu, smutnja i fitna. Muslimanu, Muslimanu, fitna i smutnja. Naprotiv, kaže Allah, Jalashanu, innan amvalukum va avladukum fitne. Vi zaista imate kada šta ili zaista Vaši neta koji posjedijete i vaša dje, djeca koju imate, smutne i da Dakle, više tih oblika Smutnji neved. Smutnja i neved koja nas zanima jeste smutnja koja zahveta umet muhameda sallallahu alaihi wa sallam. A neće se iz nje insan izvući osim kome sa Duh kasove Subhanallahil azim Jeste i hadith koji bilaži ibn Abishev Usom Musanofu sa dobri mancem pernosivaca <tune> Hadith ova Koji kaže čuo sam Allah Usanika sallallahu alaihi wasallam da rekao Dođe -ja, će fitna Annaimu fiha khayrun minal muttaja'i Onaj kui spava ono je bolj odnoga koi leži va mutteđu khairun minal qa'idi a onaj koi leži je bolj odnoga koi siedi val qa'idu khairun minal qa'imi a onaj koi siedi je bolj odnoga koi qa'im koi stai val khairun minal maši a onaj koi stoji je bolje od onoga koji ide. I onda kaže i onaj koji ide je bolje od onoga koji tr trči. Zatim kaže malo poslanik s.a.s. a svi ubijeni u njoj će, kaže, biti u vatri. Govori se znači o fitni, o smutju koja moraju zahvatiti džemati ili muslibane. I svaki onaj koji se bute u njoj, kaže, oključio i bude učestvoj, kaže, bit će gdje? U vatri. I zatim kaže, ovaj ashaba kaže, Allaho poslaniće šta da radim kada me zatakne taj čini slučaj. Kaže, odhul bejtek. Onda kaže ti u tom momentu šta, drži se svoje kućine, ulazi u svoju kuću i izlazi. Zatim kaže ovaj ashab šta? ako bude došao mi u kuću, neće je na miru. Mes ele, ne budeš pogotio što on traži, gotovo. More tvoja krv postati kod njega halalda. Nije oko svi smutlimani, nije smutlimani. Onda kaže Allah, kada ako se dogoditi uđe u kuću, znači budi Allaha u obijenju, nemoj biti ubicani. I sjećate se, troški put, ovo smo mi spominjali, onako, uspiti. Dakle, rekli smo prošloj put, ako se sjećate, da su ashabi u vremenu fitnije koja bile između Ali i Muadiri sebi pravili sablje od drveta, zbog čega? Da ne bi učestvali u toj fitni. i na taj načini se pametnim potezima ogradili od onoga što ih može baciti u propast. Isto tako, kroz ovaj hadith da, da vidimo, da u vremenu fitne ili smutnje na pametnom muslimanu jeste šta? Da učestvuje u njoj ili da se ikloni? Da se ikloni. Kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, u hadithu koji bih ižma muslimu sunda sahiru. Bađeru bil ađmađeru Požurite kare sa svojim djelima Požurite sa svojim djelima I zatim kaže udova riječi Fitanem Dalazi ovako Na prvi pol je nelazumno Kaže godiru bil ađmađeru Bađeru bil ađmađeru Zatim kaže fitanem kako se ne uklapao, kaže, poživljte sa svojim djelom, znači kaže, fitna, fitna, što bi mi rekli. I zatim kaže, da će ta fitna biti ka qt'i, lejni muvli, poput mrkve i tamne noći. Ništa se u njoj ne vidi. Juspih u rađulu mu'mina, Vojum si kafira. Osvaću kao vjernik ka a pomrni će kao nevjernik. Vojum <totro> si mu'mina wa yusbihu kafira. Umr će čovjek vjernik a osvaću će kao nevjernik. Sudnja. Zato kaže rasulnik po na početku hadisa bedilu bil a'mal, požurite sa svojim djelima. Kažima, nema vidio komentara ovog hadisa. Odnosno, požurite sa rađenjem dobrih dijela prije nego što budete upali u fitne i smutje koje će vas priječiti da radite dobra dijela. Šta ćete onda radit? Kad dođe smutje, kad zabavite fitna, ogovaraćete čovjeka. Suprostavljaćete sa onomenjem. Protekvirit ćete muslimani. Učenjaka ćete nazivati grdnim imenima. Upašete u fitnu koja će vas odvraćati od dobrih djeva. Za to insan dok god može, dok nije još u neka radi što više dobra djeva. I neka se čuva smutni i fitni pridržavajući se čega što dalje od toga, kao što smo pojasnili na gledu. Braćo, nije samo ovo. Opasnosti fitniji ili smutni je ogromna. بِلَجِ حَاكِمُوا مُسْوَمَ مُسْتَدْرَكُمْ قَوَرَ إِبُوْ هُرَيْرِ رضي الله عنه يكاوش أبو هُرَيْرَ دوشي دان يل دوشي زمان يكاوان كاوان كاوان يكاوشي أُجَنَيَاطِي أَلْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيْهِ mine zhehebil ahmar. Da će, kaže učenjacima, smrt draža biti od crvenoga zlata. Da će učenjacima smrt draža biti od crvenoga zlata. Braća moja draga, vi dobro znate da sta i ostale su nisu u zlatni boji žuti nego su zelenkasti, crvenkasti i tako dalje. Najvrednije jeste od prilike to crveno-zlata, crvenkaste boje. Zato kaže ovde, Ebu Hoere, zbog fitne i koji mudru pogodlju učenjake, kaže, mi će smrt draža od crvenoga zlata. Pa će znati, kaže, prolaziti neko od njih, pored kabura i reći, da sam kakvi je sreće na njegovom mjestu. Zbog čega? Zbog fitni, smutni i iskušenja u koje čovjek reči pao. Neobičan insan, nego učenjak. Znašte haditha da Allahov poslanik, sallallahu li vasallam, kaže da će čovjek udoći u iskušenja takva i takva, da će poželjeti da bude na mjestu svoga brata muslimana u Kaboru, je li tako? Isto. Međutim, ovaj hadith uarivajati od demog vire, Je kada će učenjaci to prišleći imati. Kaže, hakim na kraju kada namodi ovaj hadith, kaže da je do dostojeno sad im se sloz a potvrdio je vjedostornik od haditha, šehal Baru, sire sve svehija. Dobro, braćo, vidi smo znači da je ta fitna opasna i da je insana začas može što bi mi rekli bio si u imanu, osvamo kako treba, a noci ili dan se završio kako ne treba. Dobro, braćo, možda će neko reći nemoguće da se to dogodi Insan ne bi nikada ne odhubi Allah, učinju Allah, učinju kufr, jevo tako? Insan, kujma pamet, kuj klanja i tako dalje. Međutim, osjetiš. Ono insan postaje taki da ne osjeti. Samo inan do kastomeru. Allaho sallallahu alaihi wa sallamu, ovo hadith mutawatir. Biliže gada, svi hadith kućenjatsi. kaže, min kala li hafihi, فَقَدْ ذَرَ بِهِ أَحَدُهُمَ Ko bude svomem bratu rekao nevjerniče, pa zaista se taj propis vraća na jednom od njih dvojci. Ujivajet imama Bukhari, ujedem al-Mufret, sa jednostim lancem pronosi vaca, kaže imama Bukhari, sa jednostim lancem kaže, فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَ Pa zaista jedna od njih dvojca posto nevjerni. Začas. A vi doma znate da ovo teče ovdje, jel tako? Začat se nađe i jedan dođe pametan nogo ili spusti propis i gotovo. Jedan od njih tvojice sigurno. Osvamu kao momi, a omrtno kao na Kako se vraću spasiti ovoga? Kada pogodi smutnja džemat ili zajednicu, kako je insan da se spasi? Biljež ima muslim u svome sahihu, دي الله أبساني صلى الله عليه <تصفيق> العبادة في الحرج ورواية قد حمد نعيمة كيس والفتنة كهجرة إلي عبادة تشيني عبادة الله عز و جل وفرمن السمودني i heraja jeste kao činjenje hijli meni halaj bratsko moja draga jeste kako kažu učenjaci komentari sam al qatl inu biista najutim i kao svaki oblik fitne i takozvani al itirab itirab svaki oblik smutnje fitne I ne je da se pojavi. Az moshenost. Ne znajem sa kuda da ću U jednom od rivaita koji je stavljao bilježginje bi u sebišenju u svom esanefu od Abu Dharra kaže Abu Dharr da će dostak postane da insan neće moći prepoznati istinu od laži. Slijediča laž baš smatrući na istina I slijediće istinu, smatraće da je laž. Neće moći prepoznat i razaznat. Međutim, ovaj rivayet je slab, zato što se u njemu nalazi Džaradir Džorfi, jedan od pronosilaca hanbifa iz Kufir, koji je veoma slab primosla, zato na zato što se ne može na njeg ostaviti. I ovoga, samo navodim krv, u pogledu, slabost ovoga rivayeta. Ako budete ga čuli, znajte da je slab. Dakle, lauposlanik sallallahu alaihi wasallam Nudi muslimanima jer zna da će to doći vrijeme i da će mnogi od nas u to upasti. Kada dođe vrijeme fitne, da li da insan trči i učestvuje, da li da je svoju tačku na i? Ne. U tim momentima insan će da radi šta? Da što više Allaha z.v. obožavaju. Da li će to raditi na javnim mjestima da se ide isticati? Ne. Nego će što više boraviti gdje? U svojoj kući ili vani? Što više boraviti poučenu svoju kuću? Ako mora izaći u džemaat, to Ako vidi da se tamo govori neki govor, znači se, kući upet nazad. Govor koji fitna, Tako je fitna, smutni. Također, vidiš imam usiru u svome sahiju i ostavim. Rivajat Ma'dan. Kaže, došao sam do Theubane. Theubane jeste bio štićenika lauposanika s.a.w. I rekao sam mu, uputi me na djedo, koji ako budem činio, uveš će u džennet. I to sam mu kaže ponovio tri puta, pa mi je rekao, To sam isto upitao allahu postanika sallallahu alaihi wa sallam da mi je rekao alejke viketreti sujudi. Hoćeš to? Hoćeš delo koje će tobe sujuditi. Alejke viketreti sujudi, onda budi od tudi koji će stano načiniti srti. Stano će biti na فَإِنَّكَ لَا تَسْتُلُوا سَجْدَةً لِلَّهِ i ti kaže, nećeš nikada učiniti jedne srde Allahu Jalašanu إِلَّا رَفَعَ بِهَا لَكَ دَرَجَ a da te Allahu Jalašanu neće zbog te srde dati, uzdiguti, povisiti, darađu. jer samo to nije. يذنثا التي يعني ساتم صدر دوم تواي ماشي ديالك الله سبحانه وتعالى بشاور قالوا رشيوا صحابنا إذ ما جابوا محمد رسول الله والذين ناموا شداوا للكفار روح النام بينهم Tara'hum ruka'an suđedan yab tabuna fadla min Allahi ba'idwana Simahum fi vujuhi min atha'i suđud Kaja Muhammed ya Allahum posanim Wallavina ma'ahu wa shidda'u A oni ku Iisus kome Ne bih abit simah Ruha ma'u bainahum Am milosti vi suđu sobori Vidish i sta'n na ruku I na što su so ashabili. Na njihoj licima se očitava srde, dragovi srde. Kad učenjaci, da ovo može biti posebna boja između ostalo. Posebna boja lica kod insana koji stalno čini srde. Dakle, ovo su ashabili obama posanika nisara, koji su bili stalno na luku i na srde. اسبوق جدا اسبوق داشتو اسمو في ياسم او فيو محديث نو كاش الله صلى الله عليه وسلم وحديثك اي قبل اجيما مكترميتي يوستاني سيو دوستاني مانسان في النسيلات ساب ما يكون عبد من ربه وهم الساجن najbliže što čovjek može da bude u odnosu na svoga gospodara jeste dok okay, je na srti. I u tom momentu pojačajte svoje dole. Umnogustružite svoje dole. Ovo su dakle samo šta načini kako da isam u vremenu kada pogod je fitna i smuća, organizaciju, džema, narod Gdje da se vratim, gdje lijek traži kako tu bolest liječiti, raspravama, ne može se izliječiti. Ja znam da prije tri godine kad sam bio ovde, viđao sam druga lica, ovdje kod vas, tih više lica ovdje li tako već? Gdje se otišla ta lica? Zbog čega su vas, zašto se pocijepali, zbog fitne. Da su uradili shodno ono što se do sada rekli, ne bi se to dogodilo. Međutim, jok, Biro je što smo na početku navoli u hadife koji glede živ i ne bilao se u svomedenu Kitaku sve Također, braćo, kod nas, ista situacija. Također, gotovo u svakome gradu gdje postoji određeni džamat, dogodilo se je I mi smo govorili, prošli puta, da kada insan zaista uzima znanj od islamskih učenjaka, ovo je gotovo nemoguće da se dogodi. Upitajte bilo kojeg islamskog učenjaka u orapskom svijetu, bilo gdje koji je poznak poznanja, i opiši mu stanje koje imamo u ovom ovaj zemlju i šta da se čini kako da se postupa. Ili imamo džemat, jedan džemat takav, imamo braću jednih oče ovako, jednih oče inako, jednih oče inako, jednih oče inako, pa hoćemo se rasijepiti, niko ti neće dozvoditi cijepanje, Niko. Nijedan islamski učenjak, braćot, ne postoji, ne postoji. Da odeš mi i kažeš imamo džemak, imamo sredinu braću, pa znaš oni su malo popustili, mi se još bolimo, mi ideš, tabi, ne bi neće, džume, neće ovo, hajda sam mi oci i pomodi, hoćeš nam dozvoditi. Niko neće dozvoditi, Niko. Ako, ako ima neko da kaže, imam ja dokaz, da stvarno ja sam ne znam ni to travio. Jasni širjatski tekstovi za lahvek ovaj njegu. I nemojte se razljenjivati. Nemojte se razbijati. I osobine mušljika jeste da se cijepaju. Doćem kod muslimara jeste šta? Jedinstvo. Ja mislim da smo mi naš bonus od 40 minuta ili 45 minuta ispunili. Nije još. Dakle radi se o Braći, ja ću samo jedan primjer reći sebe. Smatrujući sebe, ko biva da nešto znam. Kad sam bio još na studijima, nije mi bilo drago jedan puta jedan šehova učenjaka je govorio o jednoj meseli. A šeha govori, on ima ispred sebe učenike. I sad će svaki učenik se vratiti kući sa onim što je čuo od njega. A ja znam da postoji tamo još neki govor, po toj mesel, mesel malo težav. I ne mogu ja da to pretrpim, moram ja da kažem, da ja to pokušam ispraviti. I meni žao i krivo mi sad će se ovim svi vratiti, on njima rekao, a nije spomenuo drugi govor, sa će ja njim da kažem. Na kraju, kad je završio sa dersom, ima pitanja se javio. I rekao sam, to što ste vi spomenuli, jestu dokazi u treći skup. Međutim, postoji dokazi te i te skupi oni su jači i ovo utvrđuje što stari rekli, jesu šubret. Kaže meni ako to smatra takih tajgovo, ja se ne sjećam jednog grupu učitelja sa Severne Amerike, odnosno sa Amerike. Kaže meni jel to iz nama Ti ko ti spomineš? koji zastupa i taj stav, Jel to je li to iđma muslimana? K'om sezost muslimana? K'om nije? Kaže, pa onda sjedi, nemoj govoriti Zbog čega? Zato što je i sam još uvijek zeleninu, nije sazrio da svati korist od šteti. Šta je veća šteta, šta je veća korist? Vi znate, subhanallah i lagim, da mnogi džemaati, nažalaz, danas, su nastali produktom zorova produktom neprosjenjenosti i zelenima nije se posavjetovalo nije se sjetilo sa učenim ljudima niti se je sa dajima razgovaralo a osnovalo se što se osnova jednom sam od njih rekao subhanallah da li se tvoj ših i sa jednim učenjakom savjetujem. Islijete šejeha, imate šejeha tvojih. Da li vas šejeh, koji je polupismen koji ja, ima nekoga da se sad im savjetuje koje će potaze potegnuti? Kako da radi? Živimo u takvoj sredini. A ako ima, reci mi da i ja znam, nije me govori, ti, niti postoji jer se nima s kome savjet odbraću, s kome gore da se savjetuje i da se istina navidjela, da se upita i iznesu problemi, bit će porađeni. Zašto? Zato vraća moja draga što su upali Ana, fitne, upali su u fitno i, i kada dođe se sa dokazom i pojasni se greška, neće se ta greška priznati. Naprotiv, ide se naprijed. A mi smo jednom naših dresova pojasni greškama, po greškama koje smo pojašnjavali, razlog je zbog kojih određeni vođan ili daj ali šejf neće se povratiti sa zadude na kojom neko ukaže. Pa ako Allah mi će na to inša Allah možda i ovde idući puta govoriti, ako je uqavljena. Wa aslam fi Allah, nima lakon, inahin ima kako pitanja tako u nje spokojnje je priući ko za fitnu kad se znači pojavio fitna ugovor imala se ko si ako si da prepoznaješ fit Gledaj, Henry. se boji? E, Mi smo govorili da grešku učenjaka, grešku učenjaka, ne može prepoznati osim ko? Učenjaka. Kada? Evo biti primjera, izviniti primjer. Znači, pre, preza da žuma je bilo umalo, ali primaj. Znači, znači. A bebe, mi slišamo sva što sa imaši. A šta sad znači to? Jer to sad znači sad ćemo praviti privatne mesuride. To ne znači. Da čiz. To se reva pom da se nađači na vreme će biti. Taj taj. Vi tamo nešto drugo. Jel ti znaš ko je bio Mu'tasim bilah? Ne znaš. Na ko od vas? Ali Kalifa Mu'tasim. Ajva. Eh? Šta je ono što je spasio? Nema veze. To je to. Ajna. Kako je njegove bilo akidevsku objeđenje? Zna li znam neko od vas? Kako je bilo akidev? Šta je smatrao? Smatrao je da je Kur'an stvoren. Halkul Kur'an, braćo, draga, učinjati seleba kaoš da je to kufr. Ej, naam. I je živio znači Imam Ahmed je živio je živio u vremenu trojice khalife koji nosio, koji su nosili ovaj ideakad ovog ovaj kineskog liječenja. To je ko? Ma'mun, Ma drugi je njegov brat Mu'tasim i treći Batiq. Trojica khalifa. 19 godina. 19 godina zbog čega nije više od 19 zato što Ma'mun Ma nije prihvatio ovu ideju osim pred kraj svog života. Inače, čupšinjaci govori tamo po 24-25 godine. Međutim, Allah za najbude najispravniji je se da Naqmūn nije prihvatio ideju stvornosti kod Ana osim pred krajem svoga života. Ne iso. 19 godine Imam Ahmed je gledao to svojim očima. Da halifa, ne samo braća to. Naqmūn, kada je postao halifa, naravno, kada je prihvatio ideju Irtizala od Abu Duvada, koji je bio vođa Irtizala, Kada je prihvatio to, napisao je pismo svojim izaslanicima, odnosno svojime mirima u svaku pokrajinu, da se ovo pročita na dan džume samimljera. Šta da je Kur'an stvarao? Je li kufru ovo ili nije kufru? Ovaki ideh kufru Kako bi ti ta dragovo, da si bio na tom mjestu, pa pa to ne znam mislim za e to znači, je pita pomerajte znači ima mahmed i ostao na 2 znači ostalo su na 10 i ostao svako pa se sad imam ta nije kada govori o ovom mestu taj hoće da je al pita hoće da sad govori da venči gledaj sad jedno tema je komentar mama ahmeda peošnjavoj i mama ahmeda po on pitanju I zašto Imam Ahmed nije uradio? Zašto nije ustao i, i rekao naše halife su skroz otišle. Ove džamije su voto pozivači kufra. Sa njih se poziva u stvornost Kur'ana to je kufr. Nećemo više klanjati u njima. Osvaramo svoj džema, svoje mestride. Radi. Zašto to nije uradio? Naprotiv Ibn Tejmije, kada pojašnjava njegovo stanje, braćo, ovo ne možete vjerova da joj govor Ibn Tejmije. Govor Ibn čitali I mi smo ga jednom drso pojašnjali, čitali i Nije ustao protiv njih i nije poziva protiv njih i nije protiv, njih, nije protiv njih, ne naprotiv, nego kaže čak šta, smatrao je namaz za takvih ispravnih, naprotiv kaže, čak kaže šta je radio, jedru lehum, dobio je za njih protiv njih, za koga, jedru lehum, ne alihim, za, za njih je dobio. Možeš i šta je govo da Kur'an stvoren sprem govora o 1. maju. Boše se ne nikako. I ostale govore koje mi slušamo, gotovo svake hubbe. To je da šutiš i da tanki. Zato samo jer su bolji od nas, samo ri mnogo teže stvar. Naprotiv, kada govorite o meni je ovo najveća istupanje, što bi rekli mi zuluma koji je bio u tom njegovu, znači da čega Oni ne samo da su recimo rekli, a ne stvarim gotovo, naproti pozivali su tu novatariju. Vi znate propisi onoga koji radi novatariju, propis onoga koji pozivu novatariju je teži, a onaj koji kažnjava zbog te novatare je još gori, još teži, a oni su upravo to radili. Znači tri stvari su se objedinili u njihovim tadašnjim imamima. Pozivali su, radili su na novatariju, pozivali su nju, kažnjavali su svakog onoga koji nije tijel da prihvati tu novatariju. I uskraćivali su iz državne koji su bili za zekata ne bi dali osim ako ne bi rekao ono što mi kažu. Ovo najgora vrsta što bi mogli da kažemo koja je postojala od onih govora koji, koji su na ovom mjestu. Je li u redu? Jesi, samo nije jasno ovakav, znači kao je sam učenjak svugod prepoznaću. Ne, ne, ne, ja sam rekao greška učenjaka prepoznaje učenja. E. Teško, može običan nisam prepoznal gdje što učenjak. Znači, od, od, običan nisam, može biti taj koji nekako poluča da su osam lupčika, a koji su gobi dvije podijeljene, znači dva podijeljena. Znači, kako da ja, znači, sad znam... Gledaj, brate. Da, e. koji <laughs> su na istinu... Stani, ma. Ovo, gledajte. Stante, ma, ma. se da niste shvatili desa. Dakle, ove hajdite koji smo i navodili. Znači, kada dođe do takve fitne i takve smutnje, da će se morati prosviti krv. Šta je da radi? Da da se privuči u jedan tabor ili u drugi tabor? Ili ćeš se povući u svoj... Povlači se. Nećeš sada ti, znači, još nije vreme to došlo, mi ga ne vidimo. Fala Allahu za džele. Znači, radi, govori. Međutim, kada primijetiš da postoji oni koji govori o fitne i smutnja se, ne osjetiš što povlači se iz toga džamlata, iz te skupine ljudi. E, mojim taj hama se mene zato što je kane živio s godinom. Nije zato, taj. Ja, što je znam nije. Kako će ponavlja, kad on kaže sam imate mi, kako kaže da je namazi za njih, smatru i spravi. Pa je sta nešto. Imam Ahmed u svome dijelu... Kadao se? U Sulu Sune. Najin god je da uzmiješ svog brata odavde jednom izvučiš hama u žema To je najgora solucija. U svome dijelu ima Ahmed, u Sulu Sune sa zajegoda. I kaže on tamo, između ostalog, kaže i smatram dozvoljen davanje zekata imamima, odnosno halifama, namjesnicima. Smatram dozvoljen davanje zekata i smatram svoj ispravljen. Dobro, Ja li dozvoljena dati nebija niko zekata? Murtedu. Zato je murtedu dati zekat? Murtedu, murtedu. Ne, njegov imetak postaje vlasnik su Bejtulmana. Njem se ne da je šezezan blagaje. Jelmo uče da halife koji pozivaju namjesnice koji pozivaju svornosku anima Mahmed smatra ispravnim davanje zakata njima. Jelmo moguće da ima Ahmed kako im Tamira od Fatema smatra ispravnim namaz za njih a zatim dođe kući i kanja kod kuće obne namaz. To je veličnja što. To ne priči Imam Ahmedu. Zbog čega? Imam Ahmed otrpio udarce preko svoje leđa zbog toga. I sad da on se poukopao, on se ni nije smio pa kanja pokućama Ne, to nisu i mami, meja, kukalice. Ovaj omet je pun hrabrih ljudi. Imam Ahmed je kažnjami, to dobro znate. 24 meseca je prvi u zator, udara Nibičeva. Kako se navodi, kako kažem, kathir al-Biddajva Nihaye, udara ne takvom žestinom, kako bi se dela udara u borlubije. Naprotiv, moja tesim bilaha isti To je ibn Kathir, navodil al-Biddajva Nihaye u biografiji mama Ahmeda. Kaže imam Atesim bi gleda Halifa Matesim gleda onoga koji udara kaže udaraj jače qat Allahu yedek Allah ti rukotimo Udaraj jače to ti pa udaraš Udaraj udara jače kadat Allah rukotkine jače udaraj Tolko da udara imam Jo opet šta je bilo, kaže Imam Ahmed, bio je to 24. dan posta Ramazanu, kaže prebačen sam u kuću nakon udaranja, prebačen sam u kuću namjesnika Bagdada. I kaže tu sam klanjao, kaže Ibn Kathir, wassala ma'un dhura. A zatim mi kaže sa njima klanjao povodno. Taqira lehu, pa mi rečeno, kaže klanjaš, a kaže ti si u krvi, pa kaže on ima Imam Omer, a Khalifa kaže Omer radi je kaže klanjao, a kaže krv šiklja iz njegova tijela, pa kaže bez sekret, pa iza Ona je ko kaže, ima Mahmedov nadu namaz, ali je nje, tjebi danivim. Neka dulje se bih okazao. Ne, dakle kazao. Nije više vjela. Kakva je razlika između mokrećeg ženskog djeteta i muškog koji se znači hrani samo neko? Ne znam, ne, ne znam. Idemo, obzirom da u većini slučajeva imam rijetko budu. Yeah. Ili, ili bar, ovaj, kada ga nema, on odredi nekoga ko će mogu. I u većini slučajeva su to starci koji yeah. na latin ko, slučaju. Yeah. Šta je nama postupiti, ako takvi ljudi, samo dak, oni, oni uzmaju sve da pravda, oni panijaju za ima ona jer imam, imam na rediju, mm. a... Ima ljudi koji čak i havis da dođe, ne može niko koji bolje znao... A jasno, sličaj, taj slučaj je sličaj samim. Mi dođemo na sabah, namaz, hođe nema. Dolazme, ne obraće dolazme i ne budu, ja mi klanjam na svaki sabah. Dođemo, hođe nikad nema. Klanja jedan verdin, oni stav. Ali zna gde čita Taravski. Ima grešaka, da se razumijemo. Hođe braće, ima grešaka. Kada uče, ima bro, naš bro, grešaka, da, da hođe, se razumijemo. Alako na latincu nema od tri... Ola, jednog... Treba vidjeti. Znači nama je da vi stane, vidite, taj koji predvodi namaz, da li zaista zna čitati arapski, ne zna, da li pamti, da pamti, ako ima znači, da ne zna, otkrivi ste sugestiju pute. Nemojte ovdje u puti sugestije, ima neko iznad njega. Ima neko iznad njega. Praći, ja s muftijem sam sjedio, možete sam i razgovarat, znači. Napišite lijepo sugestija takva i takva, dokaži, i podpiši se istim, imenom, pljezimeno. Nemojte staviti tamo neki, stavite neko lažno ime ili... Ne, ne. Ti isi tu ostavio ti isi tu utorio, je stojim za toga. Da ne bi bil moj namaz, On griješi, ne zna, ne znamete, liniha se značenja i tako dalje. Recimo, ul-a'udhub rabil falak, min sharma khalaqa. Ako kaže halaq, ul-a'udhub billah, kufr. Ako kaže, utječem se znači, ul-a'udhub rabil falak, gospodaru svitanja. Utečem se, tražem zašto kod gospodara svitanja? Min sharma khalaqa on svakog znaka koji je stvorio ako kažeš halak ne uzdambilao znak koji je obrijao znači ako vidiš da postoji to i neće se promijeniti ni razgovaralo si onaj se je lijepo. ako reče ima ima tebe da dođeš na tebe se dođeš neće tražbu mu znači nisu sve tako Ali jama se mora ići nema se mora ići u slučaju da nije onaj na primjer Šta ja znam, znam se, da prije takvi djedo prepadnu se, ono kad stanu, razumijete, ona, da, da predvodi namaz i jednom se desno zaborio od tih pručita, odmah počeo, onaj se zove, počeo suvr. To je, nema imate smetni tude, zašto? Zato što je čita hanefijski meden na tom stavu. Hanefije smatraju da Fatiha nije ruknu, I nije šat iz pravnosti namaza. To je hanefijski meden, zašto? zato što on ima i dokaz. فَقْرَوْمَا تَيَسْرَ مِنَ Kaže, učite iz Kur'ana, učite lahko. I šta god se prouči, oni smatraju proučeni dio Kur'ana. Doći kod šafija, pogotovo kod šafija, Fatiha se smatra rukno. Moraš je pročitati, mora je proučit. Zašto? Zato što kaže Allah s.s. Allah s.s. nema namaza ona koji je prouči, a naj umru Kitab ili Fatih di Kitab, znači Fatiha. A mi nismo ponavili ko se namaze, Ne, ne. Čita medle ti kaže, amhanetijski medle bih nato. I dokaz, to tome ljudi meh kaže, vaqlo mata, jesra mini. Učite kaže iz Kur'ana ono što mi je lahko, što smate te lahkoj. I nije ujeto na Fatiha. Ovo se. me sada gače. A ja, u tom trenutku. Recimo, mi imamo hadid. Kaže l'opostanik sallalavlja vselebe, nema namazovna koji ne prooči Fatiha, Oni kaže, he, mi imamo ajed. je hadid. Hadis ahad. Mi imamo ajet koji je mutavatir. Šta je jače? Hadis koji je ahad ili ajet koji je mutavatir? Ajet. Jel' tako ili nije tako? Znači, pobijaj tak tl sume sred. Ne da se ne prijateljaka. Ali osnova je fatiha. Fatih je osnova, da se razumije. Dogudi se zaporat. Ali je potrebno ta ceviđanda. Sjeti i ta najmanje sevi se da kad zbog čega ako bi rekli da da da je, je šadna namaz ajed petom sevi se međutim hanefi reva ot hanefi je ispravan ti se kraniš da hanefi jer on hanefi ali hanefi ti sa uči kadi da žimo neko vremenu i te de, deševija vlada kad je ko je bilo ovdje bili bi hanefi i sad ti onda šta nam šta je tako i tako bilo kaže se da tu ka sahiha tvoj namaz je Znao, mi smo poslije po odmah ponovili namaz i pitali koji je došao na no poslije, pitali jesmo ispravno uradili onih rekla ispravno ste uradili. Samo smo ponovili namaz. Mi <gledan> pa šlupili. Pri... <gledan> Znate kako, ono, ja sam već odmah čini krenuo namaz, ja sam razumijem. I onda sam klanio da ne bi smutnju stvorio između džemata radi onih ljudi. Ja samo sam, razumijete, ostao sam u namaz. Čim se završilo, ovi koji su matrali da nije ispravo namaz, odmah smo oklanjali. Dobro. To je tvoje.